بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار شكرا الله صلى الله Beberapa ayat yang tersebut dalam surat Al-An'am yang berisikan wasiat-wasiat dari Allah Subhanahu wa taala yang jumlahnya ada 10 Al-wasaya al-10 10 wasiat Sekarang kita masuk pada ucapan Abdullah bin Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu Perkenaan tentang wasiat-wasiat pati -wasiat Qala al-mu'allif rahimahallahu ta'ala Qala bin Mas'udin Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu berkata Man arada ayyanggora Barang siapa yang hendak melihat ila wasiyyat Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat kepada wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam allati alaiha khatamuhu yang di atasnya ada stempel beliau khatam stempel cincin beliau فليقرأ قولاً تعالى، مكّه إن دلّتِه مبّتَّئَةَ الله سبحانه وتعالى قُلْ تَعَالَوْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا إِلَى قَوْلِهِ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٍ مُسْتَقِيمًا الْعَيْنَ Kataqano Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka kaum musyrikin, "Ta'alu." Kemarilah. Saya bacakan kepada kalian apa yang Allah haramkan atas kalian. Yaitu kalian jangan memperbuat syirik, Allah dengan apapun sampai pada ayat Allah Wahdah dal suratimustafimah tentunya ini ia jangku yang lurus al ayat, yakni disuruh untuk membaca tiga ayat yang tersebut dalam surat al an'am an yang kemarin itu yang berisikan al wasya al ashara sebut wasiat dari Allah subhanahu wa taala. Ashar beliau ini dikeluarkan oleh al imam uti rimi rahimahullahu taala dan Imam Tirmizi mengatakan haditsun hasanun garib <coughs> hadits hasan yang garib naham yang perlu difahami di sini ialah bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi ala alihi wasallam tidak pernah memberikan wasiat tertulis yang di Dengan stempel beliau, dengan tanda tangan beliau, atau dengan cincin beliau sebagai stempelnya. Tidak pernah itu. Di antara buktinya dalilnya ialah... hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala ketika ditanya oleh Abu Juhaifah bertanya hanya hal aida hal aida ilaikumun nabi sallallahu alaihi wasallam bi syai apakah ar-rasul sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan wasiat kepada kalian suatu yakni kepada Ali bin Abi Thalib terhal bait Maka jawabannya Ali, kala la, tidak pernah. Ini pernyataan orang yang dekat dengan Rasulullah SAW, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu RA. Pernyataan yang sama itu juga diucapkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu RA. Dan juga Muhammad Ibn al-Hanafiyyah, putranya Ali. Ubn Abbas dan Muhammad bin Hanafiyah riwayatnya disebutkan dalam kitab al Adab al Mufrad. Imam al Bukhari rahimahullah dengan saran yang sahih sampai kepada mereka berdua. Mereka berdua menepis anggapan sebagian kaum Muslimin pada waktu itu bahwasanya Rasulullah saw pernah memberikan wasiat khusus tertulis untuk ahli fitnah. Ini menunjukkan al Rasul al Alaihi Wasallam tidak pernah memberikan wasiat demikian Apalagi Wasiat dengan ayat-ayat tadi Yang disebutkan Al-Abdullah bin Mas'ud Tidak pernah itu Namun Namun Dikarenakan ayat ini Al-An'am Tiga ayat dalam surah Al-An'am ini Mencakup pembahasan ad-din kullah. Mencakup pembahasan agama dengan keseluruhan. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala'an hu. Sampai menggambarkannya, menjadikannya seperti. Wasiat Rasul yang tertulis. Yang menggunakan stempel. Begitu. Demikian yang dijelaskan oleh para ulama kita. Ini ialah gambaran yang disampaikan oleh Abdullah Mas'ud tentang betapa mulia, betapa besar, isi kandungan ayat-ayat tadi. Yang kalau seandainya direnungkan, dipelajari dengan luas oleh seorang insan, maka dia akan bisa mengamalkan adin, ad gulah, semua agama ini. Dan bila telah diamalkan pula oleh seorang. Maka dia akan mendapatkan tiga sifat. La'an taqilun, ta'akilun. La'an lakum, ta la lakum tadakarun. La sifat al-akil. Orangnya berakal dia. Sifat tadakur. Senantiasa ingat kepada Allah. Sifat taqwa. Senantinya bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga digabarkan seperti wasiat Padahal Tidak pernah Rasulullah s.a.w. berbuat demikian Masya Allah Ini Athar Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu r.a Berkaitan tentang masalah Ayat-ayat yang disebutkan sebelumnya InsyaAllah difahami Yang intinya demikian Sekarang kita masuk kepada hadis Mu'ad Ibn Jabal Radiyallahu ta'ala anhu Qalul ma'alifu rahimahullah Wa'an Mu'ad Ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu Dari Mu'ad bin Jabal Radiyallahu ta'ala Beliau berkata kun turatifan nabiy sallallahu alaihi wasallam saya pernah dibonceng oleh nabi sallallahu wasallam ala himarin di atas himar keldatei keldatei peliharaan ada pun keldatei yang masih liar yang enggak mungkin dinaiki masih liar ini himar ahli iaitu keldatei Peliharaan disebutkan dalam sebagian riwayat kelada ini bernama Osair, namanya Osair hadiah dari Raja Iskandariah Al Mukawkes ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan surat seruan untuk masuk Islam kepada Raja Mukawkes Iskandariah. Disebutkan ketika itu Raja Bukaukis menerima dengan baik. Utusannya Rasulullah SAW dibaca dengan baik. Suratnya dianggap bagus. Kemudian disimpan, dimasukkan dalam gading gejah. Gadingnya gejah simpan dengan baik. Namun dia belum mau menunjukkan keislaman. Kemudian berikan hadiah. Ada bical, bical itu peranakan antara kuda dengan keledai. Ada himar, yang ini mover namanya. Ada buda, dua orang buda, Maria dan Sirin. Maria lebih putihah dinikah sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. La, dia bernama Maria lebih putihah diambil sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Posisinya sebagai sarabuda. Sementara Sirin dia oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Hassan ibnu Thabit dan beberapa dia yang lainnya. Al-Muhim di adalah himar satu ini. Jadi kata Mohat, saya dulu pernah membonceng Nabi. Eh, di bonceng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas himar, di atas kelate. Ini menunjukkan kepada kita Tawabuknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak gengsi untuk naik di atas himar, kakek. Juga tidak gengsi-gengsi membonceng sahabatnya. Berbeda dengan kondisi para raja ketika itu. Mereka gengsi naik himar. Mereka lebih suka menggunakan menaiki birzaun. Birzaun itu kuda yang besar. Peranakan kuda Arab dengan kuda kuda Arab. Namanya birzaun. Yang memang langkahnya itu langkah kuda yang menunjukkan kesombongan, kesongkaan. Mereka lebih, lebih suka menggunakan seperti itu. Dan tidak boleh seorang pun dari kalangan masyarakatnya yang bonceng. Tidak boleh. Rasulullah SAW. Sebagai seorang Nabi, sebagai seorang Rasul, memiliki sifat tawabuk yang tinggi, rendah diri yang tinggi. Beliau tidak kencing untuk menaiki himar, bahkan bonceng salah-salah sahabatnya yaitu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Masya Allah. Menusukkan bola beliau jauh dari sikap dari sifat takapur. Sifat tinggi hati Yang sering menjangkiti para raja Ini juga menunjukkan bahwasannya Diperbolehkan Membonceng seseorang di atas sebuah kendaraan Baik himar Atau kuda Atau ontah Nah, nah Demikian pula apa namanya zaman sekarang ini Boleh membonceng seorang Dengan mobil Atau dengan semisanya Baik Fakalali Maka Rasulullah SAW Berkata kepada aku Bertanya kepada aku Ya Mu'ad Wahai Mu'ad Atadri ma haqqullahi Alal al ibad Atadri Apakah kamu tahu? Ma haqqullahi ala al-ibad. Apa hak Allah? Yang harus ditunaikan oleh hamba-hambanya. Ini pertanyaan. Wahai Mu'ad, apa kamu tahu? Apa hak Allah atas hamba-hambanya? Hak Allah yang wajib ditunaikan hamba-hambanya. Wa ma haqqul al-ibad ala Allah. Dan apapula hak hamba-hamba, haknya umat manusia dan jin, yang ditunaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini pertanyaannya, pertanyaan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pertanyaan apa hak Allah yang harus ditunaikan oleh hamba-nya, apapula hak hamba? Yang ditunaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan kepada kita. Bahwasannya. Kehidupan Rasul. Alaihi Wasallam Dan para sahabatnya itu. Dipenuhi dengan ta'lim. Dipenuhi dengan pelajaran. Pengajaran. Ilmu tentang agama ini. Dalam setiap kesempatan tidak mesti harus menunggu majelis ta'lim ta khusus. Tidak. Dalam riwayat ini dicontohkan, sedang menunggang himar, menunggangi keledai, bonceng salah satu sahabatnya, itu Rasulullah SAW tidak menyianyikan kesempatan. Dipergunakan untuk mengajari para sahabatnya, Dipergunakan untuk murajaah, digunakan untuk muzakkarah wahai. Elum, saya beliau tiada ilmu. Dan ini pula yang dicontohkan oleh para ulama kita. Dan juga pula para masyaikh kita di zaman sekarang ini. Betul betul mereka memanfaatkan waktu dengan sebaik baiknya. Semuanya penuh dengan yang namanya pengajaran ilmu pernah dikisahkan kepada saya salah seorang guru saya di Jemaah waktu itu pelajaran qatrun nada namanya Abu Abdullah Adil Al-Wati'i rahimahullahu taala wa rahamt. Ah. Dia ini setoko pileh nang si Mokhpoi bin Hadi rahimahullahu bila mengisahkan kepada saya. pernah suatu hari. Asyikh Mukbil bin Hadi. Rahimahallahu ta'ala. Pergi ke Hudaidah. Hudaidah itu diadaan pesisir yang panas. Tempatnya Asyikh. Muhammad bin Abdul Wahab. Al-Wusabi. Al-Abdali Al-Yamani tinggal perawat ke sana karena penyakitnya beliau. Selama menunggu pengobatan beliau mengadakan bukal mengadakan ceramah. Pada suatu harinya beliau datang ke laut, serta dengan sekian banyak selevin yang ada, ditemani oleh para pengawal-pengawal beliau. Beliau kepingin renang di laut, ya Allah renang di laut. Dalam keadaan ombaknya lumayan. Renang ke laut. Belum mengatakan hendak menuju ke batuan sebelah sana. Batu besar begitu sebelah sana. Renang semuanya. Yang lainnya pada mundur. Sudah pada gak kuat. Sudah khawatir dengan ombaknya. Tapi Sheikh tetap jalan. Terus renangnya itu. Sam dengan beberapa eh, beberapa pengawalnya. Di antaranya guru saya tadi yang ikut, adil, al-Wadiirahimahal, hadirullahu taala walaa. Sampai di tempat yang tuju, patungnya besar, naik di atasnya, ketawa-ketawa beliau, pelawa lepas sambil apa namanya menantangkan padanya, beli santai saja, dengan senyum. Sementara pengawal-pengawal yang lainnya sedang ngering-ri, lihat bawahnya banyak ombaknya, deburan ombak yang Tukup besar ketika itu Asyik Santai Beliau Apa namanya Sambil Merubah begitu Tersenyum Belum Hilang rasa Kekhawatiran Pada pengawal-pengawalnya Beliau sudah bertanya tentang masalah ilmu Ha indak ya fulan Ha kamu Bagaimana begini-begini ha, Kamu ya fulan Bagaimana begini-begini Merujakan ilmu di atas batu besar seperti itu, di atas deburan ombak seperti itu, wah pengawalnya dalam keadaan masih apa namanya eh, belum habis rasa apa takutnya itu, saya ditanya. Ailam, Ailam, masya Allah menunjukkan bahwasannya para masyaikhuna demikian pula para ulama kita yang terdahulu betul-betul. Mencontoh Rasulullah SAW. Tidak menyanyiakan kesempatan Untuk selantiasa mengajari umatnya Mengajari masyarakatnya Tentang yang namanya ilmu Sehingga itu Kejadian langsung terekam Dengan baik di benaknya pengawal-pengawalnya Ketika itu Dan terus diingat sampai sekarang Susah dilupakan Apa namanya Suasana-suasana yang seperti itu Luar biasa ada di gambar Rasulullah SAW Di atas himar sedang menunggang keledai dengan sahabatnya yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'al anhu ha? beliau apa namanya memanfaatkan dengan baik waktu yang ada bertanya kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dengan pertanyaan yang sangat mendasar pertanyaan yang sangat indah yang sangat bagus Penanaman Tauhid kepada para Sahabatnya, Masya Allah. Riwayat ini pula menunjukkan kepada kita sistem pengajaran yang dicontohkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sistem pengajaran yang diajarkan, dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dalam bentuk bertanya kepada para murid. Yang kedua dengan memanggil murid, murid yang ditunjuk. Ya Mu'ad, wahai Mu'ad. Atau Ya Fulan. Dipanggil orangnya. Sehingga ketika dia dipanggil namanya, dia akan serius. Perhatian. Siap untuk menerima apa yang bakal disampaikan. Ini metode yang harus diperhatikan. Tidak hanya mengajari orang dewasa loh ini. Hatta anak kecil juga begitu. Panggil namanya Ya Fulan. Kemudian, metode yang kedua yang disebutkan dalam riwayat ini, metode soal jawab, pertanyaan. Nah, apakah kamu tahu hak Allah yang wajib dinaikan semua hambanya, atau hak hamba yang akan dinaikan? Dalam bentuk pertanyaan, fungsinya kata para ulama, fungsinya ini akan menggugah pikiran seorang murid. Dengan dia ditanya. Itu pikiran dia akan bergerak. Beroperasi. Untuk menjawab, berusaha menjawab pertanyaan. Yang disampaikan oleh sang guru. Seringkalinya. Cara yang seperti ini. Lebih membekas kepada sang murid. Lebih membekas kepada sang murid. Kalau misalkan dia bisa menjawab. Dengan tepat Dia akan terkesan Dengan pertanyaan tadi Bisa menjawab Kalau dia tidak bisa menjawab Juga demikian Dia akan terkesan Dengan keadaan dia yang tidak bisa menjawab Kemudian dikasih jawaban oleh sang guru Seperti ini Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu Mengatakan Kuldu Allahu wa rasuluhu alam Saya jawab Kata Muadz. Allahu wa Rasulullah, Allahu wa a'lam. Sebab madil adalah jawabannya. Tapi itu berkesan. Dalam hati beliau terkesan itu dengan pertanyaan seperti itu. Sehingga beliau menyampaikan kepada para sahabat yang lainnya, menyampaikan kepada kaum muslimin. Kemudian sang guru memberikan jawaban atas pertanyaan tadi yang belum terjawab. Ini metode yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak melulu monoton gurunya yang menyampaikan ilmu, kemudian muridnya pasif. Tidak. Terkadang demikian. Ada saatnya memang sang guru memberikan penjelasan panjang kepada sang murid. Terkadang pula dengan bentuk pertanyaan. Wah, ini semuanya ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Yang sungguhnya tujuan intinya ialah memahamkan ilmu agama ini kepada murid-murid, kepada para pencari ilmu yang ada. Kemudian riwayat ini menunjukkan kepada kita. Adab. Adab ketika menjawab pertanyaan. Adabnya ialah mengucapkan kalimat Wallahu A'lam. Allahu Allahuaklam, Allah yang paling tahu, ketika tidak mengetahui jawaban sebuah pertanyaan. Allahuaklam, tidak tahu. Ini adab, sekaligus menunjukkan tawaluk, sikap rendah diri yang tinggi pada orang tadi. Dan ini sangat dipuji oleh para ulama kita, kalimat Allahuaklam ini ada yang mengatakan Allahu a'lam nisful alam. Kalimat wallahu a'lam, saya enggak tahu, wallahu a'lam. Allah yang kita tahu. Itu separuh ilmu. Nisful alam separuh ilmu. Ia Artinya yani, menunjukkan dia itu orangnya tidak tagalluf. Tidak memberat-beratkan dirinya. Enggak tahu yang enggak tahu, wallahu a'lam. Serahkan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adab yang harus tanamkan kepada para pencari ilmu dan juga adab yang harus tanamkan kepada para pengajar ilmu. Kalau nggak tahu jawabannya jangan takaluf, jangan mempermalukan diri. Kalau nggak tahu jawablah dengan jawaban Allah Alam. Tanda sajian si, tanda sajian si. Jangankan kamu orang-orang yang Tidak tahu berapa ilmu kamu Para malaikat ur-rahman Malaikat-malaikat Allah SWT Ketika ditanya oleh Allah Tentang suatu perkara Mereka semuanya bertasbih Dan menyerahkan ilmu yang kepada Allah Wallahu'alam Para malaikat Dan ini yang diajarkan oleh para ulama kita Supaya Ada kehatian dalam menjawab pertanyaan Disebutkan dalam Tajamahnya Imam Malik bin Anas rahimahullah bahasanya ada sebagian penduduk daerah mengutus seorang kepada Imam Malik dengan membawa sekitar 40 pertanyaan. Pula Imam Malik minta supaya Imam Malik itu berfatwa menjawab 40 pertanyaan. Tadi. Aleph liya rahimahullahu ta'ala hanya dijawab empat biji saja. Yang lainnya, beliau katakan wa'allahu alam. Sampai orang itu mengatakan, Imam Malik, Imam besar, tidak tahu jawabannya, dan mengatakan wa'allahu alam. Maka dengan tegas, Imam Malik mengatakan, katakan sama penghuni daerah kamu itu. Imam Malik tidak tahu ilmu masalah ini seperti itu. Padahal disebutkan dalam tersama tadi, padahal kalau seandainya pertanyaan-pertanyaan tadi disampaikan kepada murid, murid Imam Malik murid Imam Malik mereka akan tahu jawabannya, tahu jawabannya tetapi Imam Malik rahimahullah hendak mengajari kaum muslimin Hendak mengajari umatnya, masyarakatnya. Jangan gampang-gampang menjawab pertanyaan. Biasakan mengucapkan kalimat Wallahu'alam. Ini adab yang harus perhatikan oleh kita semua. Qala. Rasulullah SAW berkata setelah itu. Ketika melihat sahabat Mu'ad bin Jabal tidak mengetahui jawaban. Atas pertanyaan yang beliau sampaikan Maka beliau menyampaikan jawabannya Ini diambil Faedah oleh para ulama Ahli usul fiqih Ta'khirul bayan An waktil hajah La yajuz Mengakhirkan penjelasan Di saat-saat dibutuhkan Itu tidak boleh menunda penjelasan pada saat-saat dibutuhkan tidak boleh seperti ini sekarang sahabat muad ditanya oleh rasul dengan suatu pertanyaan pertanyaan a yang sangat penting sahabat muad tidak tahu jawabannya pasti dalam benak dia akan bertanya tanya bagaimana jawabannya bagaimana jawabannya terus begitu Nah saat seperti itu menunjukkan butuh penjelasan. Butuh penjelasan. Maka di saat-saat hajat atau butuhnya penjelasan seperti itu. Tidak boleh ditunda penjelasannya. Harus jelasan itu juga. Harus disampaikan saat itu juga. Nah, itu namanya. Apa namanya. Kaedah usur syekh sukihnya para ulama. Takhirul bayan. An waktu hajah layak. Menunda penjelasan di saat-saat dibutuhkan itu tidak diperbolehkan. Nah, maka di sini Rasulullah SAW memberikan urayan penjelasan kepada sahabat muad tentang pertanyaan tadi. Beliau menjawab: Hakul Allah ala al-ibad hak Allah subhanahu wa ta'ala yang harus ditunaikan oleh hamba-hambanya ialah ayya'buduhu mereka wajib beribadah kepada Allah wala yushriku fihi syai'a dan mereka tidak boleh syirik menyekutukan Allah dengan suatu apapun Nah, ini haknya Allah Dan inilah Maksud Al-Mu'allif Rahimahullah Ini Syekh Muhammad An-Najdi Yang punya kitab Tauhid Inilah maksud beliau Membawakan hadis Mu'ad Ibn Jabal Pada kitab Tauhid Ya'ni Riwayat ini menjelaskan Tentang hak Allah yang harus ditunaikan ialah hamba-hambanya. Apa hak Allah itu? Ialah hak untuk ibadah. Hak untuk diibadai. Dan tidak boleh disekutukan. Inilah yang namanya Tauhid. Inilah makna kalimat La ilaha illallah. Kalimat Ayya'buduhu. Dalam riwayat ini, Ayya'buduhu. Mereka wajib beribadah kepada Allah. Ini sama dengan kalimat illallah. Lafad wa wala yushriku bihi syai'ah. Tidak boleh menyingkutkan Allah dengan apapun. Itu sama dengan kalimat la ilaha. Sehingga kita la ilaha illallah. Tidak ada sembahan Yang berhak diibadahi kecuali Allah. ...yakini mempersembahkan ibadah hanya untuk Allah semata. Dan tidak boleh diperuntukkan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Alahu wa Inilah yang namanya tawhid. Inilah tafsir urayan dari kalimat syahadah. La ilaha illallah. Alahu wa tawhid. Ini haknya Allah. Saya lagi... Riwayat ini menunjukkan bahwasanya masing-masing hamba. Masing-masing makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Berkewajiban untuk beribadah kepada Allah semata. Dan tidak boleh syirik kepada Allah sedikit pun. Ini kewajiban hamba. Hadis ini sangat sesuai dengan banyak ayat yang disebutkan sebelumnya. Seperti ayat وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْفُدُونَ Al-Zariyat 56 Aku tidak menciptakan manusia dan jin Kecuali supaya berkabaripada kepada aku Cuka yang dalam surat An-Nisa وَعْفُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا An-Nisa 36 Yang ini kalian beribadah kepada Allah semata Dan jangan berbesyirik sedikit pun Ini ayat-ayat yang mencocoki hadis Muaz bin Jabal radhiyallahu taalahu ini. Ini haknya Allah. Kemudian beliau mengatakan lagi. Wa haqqul 'ibadi 'ala Allah dan hak hamba atas Allah ialah Allah ya'adzib Allah tidak akan mengazab. Man la yusyriku bihi syai'an. Siapa saja yang tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Ini hak hamba yang ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu dipahami di sini ialah bahwasanya hak Allah hak hamba yang ditunaikan oleh Allah itu ialah minbab masuk dalam bab at-tafaddul wal in'am keutamaan dan nikmat yang Allah anugerahkan kepada hamba tadi bukan berarti ada seseorang yang mewajibkan sesuatu kepada Allah. Tidak. Ini ucapannya keliru. Tidak ada seorang pun. Dari kalangan makhluk ini. Yang. Mewajibkan. Sesuatu atas Allah. Tidak ada. Allah Maha Kuasa. Sehingga. Makna hadis ini. Ialah hak hamba yang ditunaikan oleh Allah sebagai fadilah, sebagai keutamaan, sebagai nikmat yang Allah anugerahkan kepada hamba tadi. Bukan kerana kewajipan Allah yang diwajibkan oleh hambanya atas Allah. Ini harus faham. Insyaallah nanti kalau sudah mulai terbuka pemikirannya akan diketahui hikmah dibalik penjelasan ini tadi. Sebab ini berkaitan dengan adanya pemikiran-pemikiran yang menyimpang dalam bab ini. Dan yang saya sampaikan ini ialah yang sesuai dengan sunnahnya Rasul, prinsipnya harus sunnah diulama. Namanya hakut taqabul, wakul inan hak dalam bentuk Diberi fadilah keutamaan dan diberi nikmat oleh Allah Taala untuk hamba-hamba Tadi. Kemudian disebutkan dalam riwayat ini hak hamba atas Allah ialah Allah tidak mengazab siapa saja yang tidak berbuat syirik. Ini mana konsekuensi? Tidak semata-mata meninggalkan syirik. Tetapi mengandung konsekuensi ala ibadah. Mengandung konsekuensi beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga meninggalkan syirik. Yang konsekuensinya ialah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Pultu saya bertanya kepada katanya Mu'ad. Ya Rasulullah. Wahai Rasulullah. Afala ubashirun nas. bolehkah atau kenapa apakah saya tidak boleh memberikan kegembira kepada masyarakat yakni tentang yang beliau sampaikan ini qala beliau mengatakan la tubasysyirhum kamu jangan memberi kegembira kepada mereka fayataqilu kuatirnya mereka nanti akan tawakal yakni hanya bersandar saja kepada riwayat seperti ini tidak memperamal. Akhrajahu <tik> fi sahihain. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari Muslim dalam sahihain. Ini hadis Muadz bin Jabal radhiyallahu ta'ala yang berkaitan tentang kitab tauhid Iaitu hak Allah yaral 'ibad, pokoknya tauhid, firman Allah itu merupakan hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba -sahabat sahabatnya Dan pahalanya ialah seseorang yang menunaikan hak Allah tadi. Bahasanya Allah tidak akan mengazab orang tersebut. Maka konsekuensinya ialah jaminan surga bagi siapa saja yang menunaikan hak Allah. Dan faizah yang terakhir yang kita ambil dari riwayat ini. Bahwasannya hadis ini menunjukkan pertimbangan maslahat dan masadat ketika menyampaikan suatu ilmu kepada seseorang, Sehingga ketika menyampaikan sesuatu kepada seorang itu, dilihat mado'unya, orangnya. Terkadang sebagian orang itu siap untuk menerima ilmu. Ketika disampaikan ilmu tersebut Semakin giat, semakin semangat Amalnya Namun ada orang lain Yang kalau disampaikan seperti itu Justru dia akan berleha-leha Bersantai-santai Maka Ini tugasnya Para duat, irallah, para dairallah Untuk memperhatikan Keadaan orang-orang Yang Eee uh, yang dia sampaikan dirimu kepadanya Sehingga tidak menimbulkan mafsadat Dan yang diinginkan ialah Maslahat yang dicapai Wallahu ta'ala alhamdulillah Ini yang saya sampaikan Untuk hadith ma'ad bin Jabal ini Sungguhnya masih banyak Faedah-faedah yang saya kita ambil Dan nanti insyaallah Atau akan sampaikan Pada keterangannya al-muallif rahimahullahu taala ketika menyebutkan masail masalah-masalah faedah-faedah yang, di, yang, bisa, yang bisa diambil dari beberapa riwayat yang disebutkan sebelumnya di sini ada beliau menyebutkan 24 masalah faedah yang diambil dari ayat-ayat yang sebelumnya dan juga hadis Muathil Jabal ini wallahu taala alim bisawab Walhamdulillahi Rabbil Alameen. Hanaka wa bihamdika ashir wa la ilahe la anta. Astaghfirullah wa aduk ilayika. Walhamdulillahi Rabbil Alameen.